Perpétum mobile Auspitz azt mesélte, hogy odahaza segéd volt a verespálni utcában. Azt mesélte, hogy reggelente csak úgy a hóna alól befalt egy egy kilós kenyeret. Akkor 92 kiló volt. Mit gondoltuk, most mennyi vagyok? Ezt nem tudtuk megmondani. Tény, hogy már szükségre se járt ki, ami rossz jel, és csak vizet ivott, ami még rosszabb. Folyton itt a vizet. Nem is ott csak itta, mint egy lefolyó. Az se jelent jót, hogy a ruhája tele lett A tetveket csak úgy lehet féken tartani, ha az ember minden percben öldösi őket. Másképp elszaporodnak és telerakják serkéikkel a ruhavarrásokat, főleg a meleg testájakon. Auspicnak egészen megszürkült a hónaja a tetű tojásoktól. Nem is szóltunk neki. Ilyenkor már nem segít a szó. Egy éjszaka arra ébredtem, hogy nagyon forgolódik. Azt kérdeztem, Mond, mit csinálsz a spic? Azt mondta, eszem. Azt kérdeztem, mit eszel a aspic? Azt mondta, Kérek szépen tetű tojást eszem, és kérlek szépen tetveket. Gyufát gyújtottam, de rögtön el is fújtam. Egészen közel volt már a front, cigarettázni is tilos volt éjszaka. Csak annyit láttam, hogy nyugodt az arca, majdnem elégedett. Azt mondtam neki, ne beszélj bolondokat a haspic. Ha nem, megvárjam, amíg kiszívják a véremet? kérdezte. Maximum két hétig kell kibírni, magyarázta. Márpedig, ha ő megeszi a tetőt, akkor játszva kibírja ezt a két hetet, mert nem megy veszendőbe semmi. Minden csöp vére, amit kiszívtak, megint visszajut a szervezetébe, vagyis se nem gyengül, se nem erősödik. Akkor te föltaláltad a Perpétum mobilét, mondtam. Nem tudtam mi az. Mondtam, amihez nem kell energia. Ezt sem értette. Miközben a serkéket ette, megmagyaráztam a Perpétum mobilét. Később elaludtunk. Reggel megpróbáltam fölrázni, de már nem volt benne Élet.